Eta gure dion kiroletik saioaren eta antxete irratiaren entzule guztiei badakizue musika hau antxete irratiaren entzuten denean, zeren tartea iristen den, bai, bidazo asku aldeko, kirolaren tartea, hau da kiroletik saioa beti bezala, aste buruak emango duenaren berri izango duzue gaur. Zalde guztien deialdiak neurketak eta luizteak ere nabarmentzeko bidazoak atzo jokatutako neurketa. Eta bai, bigarren urtez jarraian, bidazoa asobal kopan izango da. Bai, inextremis, esan daiteke, eta baya. sorte pikin batekin. Merezitaz, bueno, bai. e, joan den urtean aurrekoan uste dute ikerzerra nozela ez dakit enorken zantzuen gure seinalean, E, joan den urtean meso hortzidu meretzi puntu zituztela, oh, eta urten hogeita lau behar izan bituztela Alegina merezita gara noiesera aginaldo txiki bat ere <laughs> baina hori da, eh, gara noiesek logorroin hori irabazi dio azken jardunaldi honetan oh, eta aukera ez du de desaproveitzatu, eh, bai, bai osoak aste bueno, buruan orida. jokatuko dute bai final aurrekoa, eta jokatzekotan. Mm -hmm. Finala eret, ikusiko dugu, datorren astean komendatuko dugu, oh, yeah. ea, ba, zen maitekin, igual oh, yeah. kopa batekin etortzen diata, mm -hmm. gabonakos pateko, ez zinu, be. <laughs> batek edaki, batek edaki. Aso bali garen hogeita, margar, augeita margarren kopa da hori helduen azte izango da baina gauza gehiago badira azte artean ere, lekaeneak Champions-eleko multuko fasean jokatutako azken neurketa aipatuko dugu eta garaipena ere, azken neurketan azken unean, azken setean ba bueno, historikoa den garaipena lortu dute eta lekaenea taldeko kordaizkariak posposi. E, pos, posi eta beti bezala ba, gaur ere bisitari bat izango dugu gure estudioan, elkarrizketatu berri bat izango dugu saioaren bigaren zatirako, eta gaurkoan odei eskudero izango dugu, Santotomas futbol txapelketako antolatzaileetako bat, gogoratu ezagun mm -hmm. hogeita bost urte ondoren, zarek lokarriak askatzeko unea da lelopean txapelketa, ba, mitiko hau mm -hmm. berrezkuratu duela, eta gaurkoan xetasun guztiak, Aipatuko izkigu, ba, bueno, sareko partaidea den eh, Odei Eskuderok okay. Besteri gabe, beti bezala, gehi egilu uzatzen Ari nahi sarrera ba, <laughs> Eta, ba, gero, denbora gutxiago Daukagu, kiroltalden pasoa egiteko beraz, denbora galdu gabe, koldo Asgait, ezen gaurko saioarekin Eta beti bezala, ba, futbolarekin eh? ba, ba, Futbolarekin hasiko dugu, Real Unionen aktualitatearekin hasiko dugu Zailoa, aurreko astean aipatu genuen, aurrera pasu itzela izango litzatekela Alasesarre ba, bezalako futbol zelaibatean e, Iru puntuak lortu eta bengoz promozio eta jetxera postuen mamuak ahazteeko ba, Baina, etzen horrela izan, eta gainera irudik askerra eman zuen Taldirundarrak, beraz, beraz esan dezakegu, ba, bueno, pauzu bat atzera E, egin bai. zuela, baina ezen horrela izan, ezen dakoa. E, Alberto Iturralde gainera ba, oso azer bukatu zuean eurketat, azte lenean ba, bere adiazpenetan argi geratu zen. Izan ere, azken astetako norgeiago ketan, ba, taldearen hobekuntzak nabariak izan ziren, azken amaboz puntuetatik ama, amar lortu zituzten, baina gaur, egoe, ba, gaur egungo egoera, ba delakoa da. Selkapenak uh, uh. adirazten du promozio postuak eta jitsera postuak iru puntutara dituzte lasoik berriro ere, Real Unión egoera zaian aurkitzen da hori bai, amabigarren postu ankokatuta dago, emer, eta emeretzi punturekin, baina esan dagoa iru puntutara ditu ba, lehioa, tudelano eta gainontzeko taldeak. Bai, eta asteburu honetan gainera, bat batere partida erraxe izango eh, errealaren arrobia hori eh, eh, da, eta Baina sasoiko daude, azte buru honetan esan bezala, ba, garaipen lortzea ez da errezena izango igandean, zantzelen aurka jokatuko du Real Unionek, ba bueno, 2008 eta 2008ko demoraldiko lehen gipuzko arron, derbia errealaren robiko taldea zeilkapeneko laugarrenak dira eta oso sasoiko iritsiko dira estadion galera, amor ebietari lau gol sartzetik datoste. Eh, sartu barzaizkio amore bietari <laughs> laugol. <laughs> Jan Piege Esa, beti esaten du bat, bueno, atzean sartzen den taldea e, dela. De ba, horche, sansek auto, laugol. Autogusak hartzen duten oiedakoan. Ba, sansek <hah> laugol sartu zizkion amorebietari., Ba, bueno, baina argi dagoena da, norbait sanse ondo ezagutzen baldin badu. Ba, hori, Real Unionen entrenatzaia dela, Albertu Iturale dela ba, urte mordoa, igaro, baitu errealarikin zubietan. Lanean Real Unionen entrenatzaile ba, bilakatu bainolaen. Talde irundararen entrenatzaia zaila ipatzen dugularik, da ba, eda Alberti Turaldek, aztero, ba, egiten dituen e, adilazpenak, igandeko neuerketaren inguruan. Bai oso partidu polita jokatzeko eh? Gipuzkoarren arteko derbia, eta bueno ba, bakoitzak bere indarrakin, saiet dugu gara e partidu horreateatzen eta nik uste dut ba, emozio handiko partidu izango dela guknoski eh, lengo eguneko porrota gainditu nahi dugu Eta, bueno, gure asmoa da, ba, e, irabasteari berriz bultatzea. Bai, duzu, Cardinals ez dakite den. Bai Cárdenas gal este Galarza barkatu Dani ez da iritsiko estrada 5garren e, txartela du hori garbi daukagu baino pentsatzen dugu Cárdenas ba ez bada beste ozer, okertzen ba helduko dela bai san beti bidea abiadurarekin ta kalitatearekin noski bai ez bai abiadura kalitatebatea urten e, baino bueno bai beste atletikan ere bai gastetasunare bai eta horrek ematen du ba alde batetik ilusio handia baino beste dedikan esperientzi falta hori. Orduan bueno, saiatuko ge ba beraiek eta egitea eta aprobetxatzea hori bueno, ba, ekiptur alderen adierazpenako otxu, barakaldoko neurketaren zapore txarra kentzeko igandean, garaipen bat e, lortzeko elburuarekin elburu gogoratu igandean, gipuzkoako derbia izango dugula izpide ez da Real Unionek, sanse jasoko du, baina gainontzeko eskualdeko talek, deialdi garrantzitsuak dituzte ere, emakumezko gorengo maian, ba, mutzoko fasearen azken jardunaldian dena, dena uh -huh, jokatzeko bai. iristen da Mariño beti eta ondarribia dira iruzelkatuak. Mariñok hogeita irupuntu dauzka, beti gaztek hogeitabi eta ondarribiak hogeita bat. Eta neurketak, ba, zuzenak izango dira. Mariñok ugalden ondarribia jasoko du eta beti markatu aierruren aurka jokatuko du. Beraz, emaitzen arabera. Ba, urteko azken neurketa honetan, zein bukatuko duen lehen bigarren eta hirugarren zehaztuko da. Izan ere, ondarribiak Mariñor irabazten badio eta beti gazte galtzen badu, ondarribiak izango da lehena. Mm -hmm. Mariñok irabazten baldin badu matematikoak izango da. Haukera <laughs> eta... guztiak zabalik. Horri da, maitza eta horren. Ondarribiak irabazten baldin badu, baina beti gaztek ere, ba, bueno, mm -hmm. e... Mariñor irugarren postura. <laughs> no, <bide>. hortxe, <laughs> hortxe dago, dago koska. A dos edad kontuak ere futbolari dago gionak. bai abai, gizonezko entxapelketara bueltatuzu. Horezko Erregional Maian, Real Union bek, arnaz pixkat hartu zuen aurreko aztean garaipen harikin, baina irunak abatzen jarraitu beharko du, babeko postuetatik irten, nahi badu, ordizian jokatuko dute azteburenetan, ordizaren aurkan noski eta urtea garaipen batekin bukatzea, ba, oso garrantzitsua izango litzateke, talde irundararen azkenik preferente Erregional Maian, ondarribiak ondartzan astigarragako mundarro jasoko du, gure du Ernan aurka eta dumboa guzkik Deusto donostia GARAITZEN saiatuko da, Silkapenean ondarribia eta guretxokoa basipunurekin. Ligako azkenak izaten jarraitze dute, Dumboa guzki ordea, ba, oso egoera desberdinan selkapenko bigarrenak dira liderak ba, bi puntutara dituzteik. Ba, saioan nien asieran esan dako orain, ba, jan, bigarren urtez jarraian Bidazoa, azobal kopan izango da azte artean Balonmano, logroño larri hojak gran Aurka galdu zuen Eta bidazoak, ba, atzue zuen Aukera, aukera Utsik egin, hogeita mabost Eta hogeita sortzi irabaz izion balonmano Sin fin taldeari, egia da Hogeita sortzi gol jasotzuela Taldeak, baina beste behin no. defentsak ziurtatu zituen bi puntuak, eta kasu honetan, asobal, kopako, zeilkapena, Rodrigo Salinas Bos golekin, neurketako golegien agusi izan zen, baina Esteban Salinas Anaia, Kaul Diodrio eta Leo Reno David lau golekin, hirurek ba, ere, neurketa bikaina burutu zuten. Artalekun, e, ba, imakin atzekoa, ez, e, erotzen, erotzen, aurten ligan bikain, Belus EHF Champions Leaguean ere bikain, eta ba, 2000 eta emeletzia bukatzeko hemen oparia mm. asobal, asobal kopako ba, txartel txoarkin. Mm, eta dena jokoan. Eta dena e, jokoan, hori da, ori da e, sekulako lanak, jakobo guetarrak eta plantillako jokalariek egiten ari dena. E, ba emaitza honen bitartez, bidazoak e, asobaligako lehen itzulia hogeita lau punturekin hirugarren senkatu bezala bukatu du eta 8 arte, ez da eskubaloia bultatuko. Mm hartalekura, baina hori txapel, eh, selekzioen, txapelketaren ondoren izango da, baina bueno, hori eh, bai, larun bat honetan hogeita margarren aso balkopako final erdia jokatuko du bidazoak, eta atzuz eh, zozketa gintzen eta, ba, bueno, areri horik xumeena eh, Zoriak Zoriak batzuetan horreako gauzak ekartzeitu ez askoetan, baina Zoriak kasu honetan ba, bideazoak rekoletas atletiko baia doliden aurka jokatzea Tokatuko zaio, baiadoli den bertan e, Horrek ere bauka ba, bere Zailtasuna, gogo handia Izango dute bertan ba, bueno, Final batetara iristeko Ikusiko da, finalean, igandean Izango litzateke, eta bueno ba, Den aurrekusten Den bezala joaten baldin bada, finala ba, Bartzelona, ahal guzti duenaren Aurka izatea Espero da, e aurrekurtean Lortutako emaitza lortzen duten behintzat Eta finaleako txartela Txartela Lortzen duten, ba, guzti hontaz, Jon Azkuerekin hitz egiteko tarte txoa izan genuen, eta ba, pozik aurkitu genuen jokalari hori otarra bere hitzak entzutera. Bai, eta kontuan hartuta aurten ba, lau talde berren iruz harteziala, bai ahol hitz egia bere, bere plaza lortuta galako, etxeko taldea izateagatik, eta bai ba, oso oso pozik beste urte eta ez... E... Elburu hori edo lorpen hori lortu izanagatik, ez da askotan jokatzen kopa asobal bat, eta guz sorte, ba, ba suertez, azken bi, bi kopak jokatu izango ditugu, eta bat oso oso pozik zentzu hortan. Ba, esan dagoa, bi dasoak, honetan, uhum. tokatzen zaiona, asobal... Kopan e, oh, mira, lehiatzea eh? izango da. Bueno, talde xumena, ea, final erdi horretan, baina etxean jokatzen duena. Etxean beraz, jokatzen du, ondiz, ibi, eta iba, gainera, eh? badakigu ba, ba, ba, ez, beti mistiko eta sonori dago talde xumeak, ba, bueno, finalera iristea eta adi, adi. adi, adi, adi Adir atletikrekoletaz baa holielek ere, ba, bueno, materia prima ona dauk, daukalako. Ba, eh, eskualoiarekin jarraituko dugu bai, baina Frantziako Nazionaleale hiru mailara igaroko gara aurreko astean ba, garaaiipena eskuratu zuten indar berrituta aurkitzen da hendaiaako estadioa oraindik behiko postuetan jarraitzi dute, Eta beraz, larun batean, irisarriren aurka jokatuko duten partioan, ba, beste garaipen bat lortzea, e, ez litzateke bat ere makala. Izan honen inguruan, gure lankideak, kolatz idoatek, Ba Iker Sagarzazu Jokalaria elkarrezketatu zuen, eta zera aipatu dio? Iker eh, Sagarzazuat. Beraz, zuzire endaiako jokalaria, eskubaleko jokalaria, aurten nazional igo den eh, taldea da hendaia. endaia. bat orkestena duzu, norko osatzen duen talde hori, norden entrenatzailea, Ba, bai, bueno, eh, azteko, leengo urtean higo ginen, guk, zea, ba, etxeko talde bat gara, talde simple bat, ba, eskuelo ya ustez ondo jolasen duten talde bat, eta, bueno, leengo urte kontratzaia aitora echa izan zen, eta, bueno, hasi eh, eran oso ondasi ginen, eta, bueno, ba, eh, esate batearako, ba, basuden, nora, eh, pati batzuk zaiak izango zirenak, baina azkenean gainitu, gainituen, ta bueno, va, ba, hoy van a ser una okera, va, ba, irugarren nacional, nacional Aurtengo taldea berriz, eh, taldea eh, berria da, eh, oso gente, sea, eh o eh? eh, oso gasteak era, talde guztiaia, guztiak oso gasteak. Eta, bueno, eh, aurten hasiera esos son viñón lan lanzentalanzen ba nire ustez ba e, aurten lortuko dugu ba e, nasionalilu maian ba geratzea. Ta bueno e badaude jokatariak dira, bueno, bera biña dauketena, baina gehienak oso gazteak oi, oso gazteak ara. Azu, semeaturte Iker? Nio 21 e, urte askat ta 10 bitik dator ta da, bai, o, o, leno bidasan jokatzen un, ba Bataz bestekoa, zenbat, zenbatekoa izango da, ze, ze urtetakoa? E, Nire uste, e, ogeita boz eta ogeita zei artean. Hmm. Zu errandu zu, e, bidasoan arizinen, ondarebikoazira, e, zer dira, geienak e, gipuzko horre dira edo nortko no esatzen du taldea? E, geienak frantsesak dira, hau da, angletekoak, e, bidartekoak, biartetekoak, baina, bueno, e, zera, e, e, bidasoako iru gau de, etorreginela duela, bueno, lengurtean etorreginen, Eta, oida, iru, iru oida, sea, espainoak zatebaterako gara taldean. Arran dugu eh, lapurtarrak eta ikuzkoarrak? Oida, oida, ikuzkarra bai, iru <laughs> ikuzkarra. Iker segarzazu, entrenatzaile ere aldatu zuen, itore iaz, aurten jaz, eh, bai, haurten marxista maz? marxista maz da, gure entrenatzailea. Marxista maz, ez, ez aguten zinuena nagoetik? Ez, nik ez zinuena ezagutzen, bueno, eee... Eh, Oi, lasniones agutzen, ondo begin bai, eh? Eta ez dakit eh orain haran zuzen ari bat akoplazio akoplazio molddebatean edo eh e, nazional iruma hortan, e, zaila partido zailak dituzue? Bai, balau partidu zailak, baita bona, bueno, partidu arrasak ez, es decir, arrasak, biño, bueno, e, zertxo bait asequibleagoak, biño, bueno, Eh, bai notatzen dira diferentzia, oza, joku maila notatzen da, eta ta bueno, hor gaube lanean a tope da dela gainditzeko presto. Zer da zuen helburua hortan? Gure helburua aurten da, ba, maianetan geratzea, ez stea eta hori da gure helburu nagusiena. Eta lort, lortuko duzte, lortzen hala? Nireu utzez horrela jarritzen badugu, e, lortuko dugu, las seguro hago seguro na Zer da diferentzia handia beste urteri konparatuz? Eh, Nik Navarrenduduan diferentzia handiena eh gehiena fisikoa da. Eh, kategoria honetako jokatari asko ba asko dira, eh as, eh gehiago koritzen dute, hobeto, bueno, bai, hobeto jolasten dute. Biño eh e, ni Navarrenduduan dudan e, gauza nagusena ba fisikoa, fisikoa da, bai, fisikoa. Mantentzen aidoran azken biak jausten dira iker. Eh, boa, pues zakit, ustedes bai, ustedet azkeneko biak eta azkeneko hiruak, ez zakit. Ados, hor 10garren sireste, 11tik e, hor borokatuko duzue, eh Roxsgagon, Balma eta Turen artean Joanden astean Balman irabazi zinuten kanpoan. Bai, da, irabazi genun, eh 27:50. Partidu bikaina joraztu benuen, oza, talde guztiaz oso arro nago, eta hori da jarretu bandugun bidea hemen geratzeko. Elduen laru batean, derbia da, irisarriren irixarri, kontra, zardakizu irisarritaz? Irisarritaz buruz ezer, badakit loki oso hundia tirela, oso ondo jorazkan dutela, tiratzaile asko dituztela, baina nik inoiz ezet joraztu bila hien aurka. Badakit e, ekipo zein den, baina beraiei buruz ezer, ez, bat ikan ez dut, beraien aruz egin jodaztu. Zuen entrenatzaileak badaki, hango jokalaria eta hango entrenatzailea izan delako, errandu? Bai, bai, bai, hori bai. da, egia bai. Eta nolako partidu esperuduzu? Oiek, igoera espero dute zuek emantentzea, nolako partidua esperuduzu? Boa, esperudu, ba, partidu zaila izango dela, egin da basteko, fiskoki oso potenteak irerako, baita, ondo jolazten dute alako bai, e, bai, partidu zaila, espe, e, espero dut, baina nire ustez, bai balman aluka jolaztuko nun bezala e, e, jolaztema dugu, oso zaila izango da bai guri guri irabaztea Oiek, seikapeneko lehen postuak jokatzen dut zuen, uste duzu, holako talde baten konta irabaztenan dut zuela, bai? Bai, nire ustez bai, zebat ere balago talde bat izan doela pon usti eta aien arka, bai E, ahien etxan, e, o, lehenengo zatia bikain joraztun, bueno, bikain. Eta, bueno, a, e, hango partiduan, ba, bigarren zatia esginen oso ondo atera, eta, bueno, zin finean, ba, erremotatu zikutin, bineo, nire ustez, e, ondo joraztun bat dugu eta gauza, klaro, eta egoki egiten bat ditugu, ba, oso zai jarriko dugu, irisarrien aruka, ba, berai guri irabasteko. Zer da, gakoa zuek ongi jokatzeko? Gakoa? E, lazai egotea, lehenengo gauza, lazai egotea, Gauzak e, ondo egitea, ez bat ikan guk askotan ba, e, entrantzea esaten dugu. Ha ere, e, tiroak primeran ba, e, e, ez, oza, tiroak irizterakoan ez bota tiroak. Guazen joraztara pixka bat, eta guazen ba, o sea, espazioak aurkitzela eta aprobetxatzena. Ez et, e, segun, oza, etorriareara eta ya ja, direngo tiro bota, ez. Oza, e, lasai gombar gara eta gauzak pentsatzen egin. Etxan ari zirezte, etxan ez duzue beti emaitza hainonak izan, jadanek irualdiz galduduzue galdu aurten, ehm, bada ibiltzen da jendea zuen, zuen partidetan? Bai, e, endaia ba, nire etzatik, nire puntu bizatik endaia oso erritxikia da, eta normalen gure partietara ba, jende pilo bat animatzea etortzera. tortera. Hori ba, oso harri garrera idutzen Eta aurten, nartzen lan aliruan, o sea, nire ustez, jende gehiago tozten dela gure gure partio ikustera, bai, bai. Eta horien beharra beharko duzue. Bai, bai, bai, bai. O sea, Esen zelaga da, beraiek, ba, gurekin egotean, gure animatzen eta laguntzen, bai, bai. Asko notatzea, bai. Iker zahartazu, e, esker gurekin izanik gaurkoan eta santza honan larumaten. Bale, mi esker, zuri. Bueno, ha ba, horie Kiker Sagarza zure adiraspena, ogoratu bezagun Indaiako estadioren jokalaria eta Berriro txapelketetara bueltatuz, ba, Emakumezkoen ligan Chingudi egaindar talleak Egia Petritegiren aurka jokatuko du Gipuzkoako Lurralde Maian, Chingudi egaindar talleak ere kasu honetan gizonezkoak, e muntiarpe jasoko dute Gipuzkoako bigarren Lurralde Maian eta Euskadiko Senior Ligan Ilkap Ondarriak Muski zen jokatuko du urteko azkeneko neurgeta bertan, seguros trueba muskiz amargarren, zelkatua izango dute horrean. Eta maiten izarekin jarraituko dugu saioa, eta beri karagarria elarazibar dugu, sarreran aipatu dugu bai, azte artean azken aukera zuen lekaeneak Champions Leagueen garaipen bat lortzeko, Gizonezko taleak, Anger, Zalde, Frantziarra zuen Sonia, Etxazarretak kirolgunean eta garaipena eskuratu zuten. Uh, azkenik. Na, sufritzen, Nai. azken setean, azken partiduan, ba, bueno, ordezkariak beti zeuden horren ba, nahi horrekin, e, Champions egin bintzat garaipen bat lortzarekin ba, azkenean sufrikarioa, Lortu zen, azken setera borrokatu behar izan zuten Iru eta bi geraitu zuten Angers Baina asko kostata lekaeneak Badu Champions Ligen lehen garaipen abat Ikaragarriu bolita izan zen, klubek ordezkariak ba Unkituta aurkitzen ziren Baina jada, azte buruari begira Jarri dira, bai ordezkariak Eta baiokalariak, eta berriz Ligak datozte, daki zuenez emakumezkoen taldea liderrak dira, eta gizonezkoak bigarrenak. Beraz, martxa hau segi beharko dute ba, urtea lehen postuetan bukatzeko. Emakumezkoen taldeak oso neburketago gogorra jokatuko du, ukam kartagenaren aurka, hain zuzen, ba, bueno, etxetik kanpo eta zergapeneko bigarrenak dira, beraz, ba, zuzeneko lehia, eta gizonezkoek kataluniara bida dute, bertan la eskala, zazpigarren zilegatuaren aurka, lehiatuko dira. Saskibaloiari Asskibaloiaridagogionez emakummezkuen lehen maila nazionalean ondarri bi ikaz bakeek jokatuko du tabirakoren aurka ondarri bitrrek azken lau jardunaldietan ez du garrepenik eh, ez dute garepenik lortu. Eta, helburu horrekin, bizkai aldera antzen joango dira, haemakumezkoetan, baina gipuzkoako bigarren lurralde maian, erroi bidek saski axularren aurka, ba, jarraian lortutako hirugarren garaipena bilatuko dute, eta gizonezkoetan, bigarren maia nazionalean, erroi bidek artalekun ba, maia kotalde gogorren atariko bat jasoko dute, mungia taldea Bitaldeak e, urte jarraian dara matzate jokatzen eta oso ondo ezagutzen dira bata eta bestea oso gogorra izango da igandeko partida eta hori sebera e, da Sergio Martin entrenatzaileak diona. Beno, ba, astontan mungiala ka u, ta, ta, bueno, talde oso gorra, eh beraien azkeni partia ba, galdu dute eta beno, piskatagian ba dudarekin etorriko dira irunera. E, talde oso, oso indartsua, e, batez ere ba barrutik, agian ba gure eh ligasko ba, talderik e, ba, veteranoena. Tabe no, ba, partida oso gogorra izango da. Eh, gu barrutikan ba, oso hor egin dugu ba, defentsa. E, A ba, gure tiroak ba badira ta beraiei ba hor e, bat dudak e, izaten badira, ba ba partida ba, aurrera atera dezakegu. Eta beno, ba ber ba, gure 4. Ba, garaipena eh lortzen dugu 3. garaiena etzean, hiru partietan konfiantza emango digu ba, gero e, urrengo ja urtean, e, urterreteko urrera, ba, ja, e, goruntz begi da serkapenean eta utzi ja ba, azken irutaldeak ba, ba, piskatatzerago eta aurrera segi. Hortxe bera, Sergio Martiñe nitzak eta saskibaloitik erruk bera igaroko gara, asteburu honetan eskualdeko bitaldeak neurketak izango dituzte, endaiako estadioak gainera neurketa garrantzitsua izango du, izan ere ba, guzan, metagaz, e, jasoko dute etxean, endaiako go estadioaren aurretik dagoen taldea hain zuzen biak puntu berdinekin daude es el Capenan. bai alabai. Bai, alabai, bai, bai, alabai, bai alabai. Eh? Eta biek, ba elburu bera dute logikoaen bezala. Beko posutatik irtetzea, beraz inoiz baino gehiago ba, lokatzetan borrokatu beharko da beti bezala. Hau xe da n komasicio rek adira sido na igandeko neurketaren inguruan. Jon den igandean irabazi genuen <coughs> irabazi genuen samedahena. Hala. Uh, laupun, laupuntu berritzera manez uh, Ondarraitzera, beraz Guretzat zinez, uh, mementu bikaina izan da Ez gira gehiago azkenak hor uh, Txelkapenean uh, diakinez uh, ara, Ama birengain orain Amar garenak garela eta Amaika garena errezi bituko dugu hor datoren uh, Datorren igandean, beraz guizam estraz Ondarraitzan hori, beraz etxean Hor berritz uh, Uh, ber partida egiten mali madugu, uh, dioko sistemai respetatu eta plaka zen uh, falta faltagutiago eginez uh, ara, irabazteiko uh, irabazteiko uh, aukera ukaren dugu eta uh, guretzat izanen da ere aukera ba. uh, puntu ez berdintasun uh, handiagoa izatea, gusam estraz eta gure artean, beraz. Uh, beraz, uh, beraz uh, placer, uh, placer handi batekin uh, hasi genuen uh, entrenamendu uh, haste hori. Horiek, beraz, e, jokari, endaiarraren itzak txingudi taldea bi asteren ondoren berrirore ligako neurketa bat jokatuko du, elorrioren aurka jokatuko dute irundarrek, zeilgapeneko azkena, ba, ere, e, neurketa garrantzitsua izango dute, e, azte buronetan, talde irundarrak garaipenak lortzeko dituen zeltasuna kontutan izan da, oso garrantzitsuak izango dira jokoan jartzen diren laupuntuak, izan ere, ba, berrubian iru puntu lortu aitezke uh -huh. eta lau ere, ba, bueno, lehenzatien sartzen diren, entxeguen arabera, Baila, he, orduan bai. ba, bai, e, inigo kamarerok hain zuzen neurketa garrantzia e, handia eman dio, entzun dezagun Bi azte buru gabe pasea ondoren eurrengo partida larun bat honetan daukagu arratzaldeko lautan playa ondin Elorrio kontra. Elorriok orain arte garaipen bakara lortu du ligan gainera, gulegoetan lortu zuen garaipen hau, bera aurka, Bera berak eh, jokalari desegokiak eh aurkeztu situelako. Gure taldeari begira espero du ditugu jokalari batzuk berrekuperatzea lesioetatik eta espero dugu gogor ibiltzea playoundin eh partida honetan beharrezkoa izango delako garaipena ulortzea eta sarkapenean azpiko taldeen artean eh, goian egoten jarraitzeko. Hemendik gure zaleei animatu nahi diet eh, playoundera ibiltzeko urteko azken partida izango delako, eta partido naiko parekatu izango delako erordionen aurka. Larun batean, arratsaldeko lautan, playa hundin. Ba, normalean, aste buruko errapazoa rugbiarekin bukatzen dugu, baina gaurkoa atletismoarekin izango da saioaren lehen zati honen amaiera. Izan ere, bidazo atletiko taldearen inguruan hainbat albiste ditugu aipatzeko, batetik kluba jakitera eman du, bat, ere zerrandonea, Espainiako selekzioarekin, Sudafrikan entenatzen ari diela ba, mimila eta hogeiko denboraldia inoiz, baino indartsuago, egiteko, gero ere badakigu Eusko Jaurlaritzak ba Bidaso Atletiko Taldeari ba bateknifikazio e, egokiaren titulazio bat e, emango diola eta datorren astean Ba, urkullu lendakariak eh, oh, eta oh, guzti oh. emango diola titulazio hori badiru right. ba, direla pausuak ba, ba, taldea profesionalizatu nahian eta azkeni iba, bueno, e, gero gehiago e, aipatuko dugun edo setasun handiagoarekin aipatuko dugun gaila, larun batean, gabonetako krosa ospatuko dela ere aipatu behar dugu. Guzti honen inguruan, adura Ami Livia, bidazo atletiko taldeko ordezkariak ba, hausea dirazi digu Bauno ku honetan super amara Garamendako kroso asfaltuko dugu Irunen. 5 km kolasterketa Irungo kaletan zehar. Ta bueno, pozik 2.100 hamagoia goitu dugu, bien lasterketa batuta. Ta bueno, ta gure aletak ja pista astalia hasiko dute asteburu honetan, lehenengo froekin. Eta, bueno, e, aste buru eta aste bururu emendikan urtea bukatu arte ba, e, lehiak eta desberiak egongo dira donostako belodromoan Eta, bueno, gure aleta eta ariza randonea Egoa Afrikan dago, espainiako esilegizu ekin eziak e, prestatzen, hor egure helia epea badago ba eta bueno, bere denbore helia ba, eh berezi hau ba tokiera begira eh posible den ondo prestatzeko Eta orain bai, asteburuko deialdi eta albiste guztiak ere pasatuta, saioaren bigarren zatia igaroko gara elkarrizketaren zatira, eta ja da hobei eskudero daukagu mikrofonoa eta aurikularrak probatzen. Bai, kasu probatzen. <laughs> Bena, eh, izango du gurean xeitasun guztiak biltzeko. Bena, historiko bat bueltatzen baita arraberriturik, hori bai, sareen eskutik, baina 25 urte ondotik bueltan da euskal personaldeko, ba, futbito santotomaseko. Futbito txapelketa da hori izango dugu. Aipagai, berela, aurretik oar pare bat, eh? Es juan, es juan. Arna sartu, eta odeik kaskoak eta mikrofonoa behar bezala ezartzeko, eta zuekin gaude bere zere. Mugak zabaldu Mugak zabaldu zaurrera Abenduaren emezortzia migratzailean eguna et je pense que le devoir de l'Etat, edakompaniizu. Et e donc, nous devons pas faire béguer l'histoire, et il faut la repa. Itza itz, historioa erripika ez adin, orain presoak. Makila eskuan, urtagilaren amekan, agatzaldeko irutan, manifestaldia bai Arabes, eta atxeren eh, txiki honen ondotik, Xabi, ba esan dakoa, urte eta ondotik bueltan dugu, eh? ba irunen klasiko bat, eta pixkatu hortan, eh? morgentuko gara 12 minutuetan. Hori da bai, hori da bai, e, jada ja hemen daukagu o, odai eskudre, eskudero, esan dugu ba, bueno, mikroa probatzen eta, eta kaskoekin probatzen zegoela, ja probatu eta eta prez dago. E, aurreko hastan haipatu genuen, ba, bueno, e, txapelketa honen xetasun guztiak berak eman zizkigun, baina bueno, e, hemen zuzenean, goxoago daukagu, eguer dion, ongiet horri. Alpakaixo eguer dion. Bueno, nik uste, irundar gehienek entzun da genuela San, to, San Tomas futbol txapelketaren zehozer entzun da genu kala, mm. eta hogeita boz urteren ondoren, sarek ba, berrezko hartu txapelketa, e, nolatan? Bai, ba, eba, bueno, aurrekotan eta ipatu izan dugun bezala, pues, e, duela irula bila bete, ase ginen ideea honekin, esatez dut bezala, pues, guztion hori txapenean dagoen zerbait da, aurten gainak asolea ez hogeita urte betetzen ziren azkeneko edizio hartatikan, hogeita bat, larun bat adaganera, eta bueno, osagai oie guztia kontutan hartuta, eta bueno, bat ere, bat presoen egoera, eta bar, e, nagoen bezala ikusita, ba bueno, aseinan itzegiten, ideiaren inguruan, sareren baitan gabiltzan batzuk, egero ba, auzoan zuan, moskun, e, lagunak dian, edo lagunen lagunak dianekin ekartzen aseinan, eta bueno, ba, ideia formartzen juntzan, eta bueno, ba, bat, patronatuarekin itzegin, egin baimenak eta bar lortu ostean, eta guztiarekin, ba, ba, martxan dago, eta ia ork ezpen egin da eta dan aia bidean. Bai, e, forontoia berria da, e, ekimena berritua, esan genezake, e, argudioak aldiz, ba, betikoak, egin e, mantentzen bera, baina ez dakit zerbait aldatu egin den, esan duzu ba, kilopatronatuaren gana joguz zutelarik, e, ekimenaren nondi norakoak e, jakin da, nolakoak diren ez dakit norako arrera jaso duzuten, erakunde publikoetatik. E, bai, bueno, e... Azken batean esatezu urantzu frontoia berritua dago, baina, bueno, modu batean ere udal epilotalekua da, eta zentzurretan ere, pues, bueno, irundarrok aukera dakagu modu batean, obestean, ba, e, berau alkilatu, alokatu edo erabiltzeko ere, bai, orduan horretarako ba, bueno, e, urratxuatzu jarraitu beharra dira patronatuarekin, eta, bueno, bideo bideorretatik jodegu, e, beha ekez diote, inongo, pegari jarri ez ezer, e, Ba, bueno, azken batean e, torneo edo txapelketaren e, muinari, beraz, ba, bueno, aurrera, aurrera jarretu dago. Mm -hmm. Okerrez banago, abendoren bosten egin zenuten agerraldia, bueno, e, txapelketa aurkezten eta, bueno, ordu gutxi bat zutan, esan daiteke, ba, izen emateak, ba, ba kristonak izan zirela, ezen bat talde dut daude apuntatuta. Ba, bai, bueno, esan berra dugu ya, e, hogeita lau talde baditugula, eta ja topea jarri degula. Mm. Eh, hasieratikan baduela jamar egun edo biazte gutxu gora bera honekin hasi gilianetikan poliki poliki taldeak e, apuntatzen eta xatezun bezala ba aurreko eguneko agerraldi publiko horren ostean ere ba auki genun beste piko batez, Eta ja da 24tik gora e, talde daude. Guk hasieratikan bageneken 10 orduko tarte horretan ba, bueno, e, epe mugatu bat dakagula eta ezin genituela Ba, nahi beste beste talde onartu orduan ba gune erabaki genuen topa 24 taldetan jartzea beraz gaur da eguna non oraindikaren ere bihar arte aukera dagoen apuntatzeko baina apuntatzen nahi bertan, ba, bueno, erreserba erreserba <laughs> agunean edo ari gara jartzen, ez? Ba, izegiro, bestela kanporaketa kantolatzeko, kuadroa, bestela haunditzea. Hori denborak, betzen, denborak, ja. Hori da, eta horrek suposatuko luke, batetik, partidan denborak murrizten joatea, zenbat eta partidea gehiago, partiden, e, e, zera, denborak murriztu barko zian, eta gero ere momento bat irizan, on ezin dezun gehiago luzatu, orduan, ba, bueno, nahi izan handugu len etxeere bai, ba, bueno, bintzat, e, partidak eta e, taldea jokatuko zuten hoien eh partaidetza ba, modu ba, duinago batean izatea, ez? Mm. Primatzea hori. Entanolan dutu zu etxapelketa, eh Liga Chicago faseekin azuzenean e, kanporaketa eta ba bai bazkenan e, azkarragoa edo denbora eh mugatua dakagunez ba, ba, e, kanporaketak izango dea mm. eliminatorioak, hau da eh orrosatuko dira bi talde eta ba, bueno, hasiko dira euren artean e, partida jokatzen irabazten duenak aurrera jarraituko du eta galtzen duenak ba, eliminatu izango da. Eh, Oker ez danaiz eh, o, oar bat ere biari duzu aste honetan helduen astelenean egingo dela zosketa, ez dakit, ez da, oh, txampioseko yeah. bomboen zosketa, baina, bueno, baina, baina ikusmina ikus eh, jakimina bai piztu duela. Ba, bueno, go, ba, ba genekien ere leno aurreko edizio haietan ere horrelako zerbait egiten txela, gaine aigarai haietan ba, bueno, etxegoen ez mugik ez e, xare sozialik, ez ezer, eta etxegoen besterik. Eta, bueno, bagunai da izan dugu, bagunai, azken batean arremantze horreri ere garrantzea ematea eta gure babesle dola guntzaia izan dien hoietako tabernaren batean elkartuko gara, azte lenean, amaseian, arratseldeko zazpietan, bagunai, talde guztietako ordezkaritza minimo batekin, eta zozketa, zozketa bidez, zozatuko ditugu gula da, bat, kuadro taula hoie guztiak, non agertuko dian, ordu zehatzak, ordu tegegu guztiak, talde bakoitzak ere jakin dezan, zorutan joan behar duen, eta bar. Babesleak ba, aipatu dituzuela, Bai, ba, bueno, taberna eta beste enpresa esango, esango esan, dezakegu. De, de bueno, e, ba, zuen txapelketara batu direla, baina beste eragile eta jende irungo jende famatu asko ere, ba, ba, bueno, txapelketa babestu du. E, Orrien artean, ba, bueno, errealeko jokalaria, David Zurutuza eta David Zurutuza ere, Borja Ola Zabalera, nio? E, ba, bueno, Udaleko kirol zinegotzia ere. E, nola jasotuzueko, e, babes guzti hori? Bueno, esnik eta behin, e, eskerrak hemendikan, mendikan, ba, nolabait modu batean edo bestean txapelketari babesa eta laguntza eskeni dieten ba, Norbanako tabernako omertxe eta hoia guztiei. Eta bueno, ba, behin hori esan da, Guk txapelketan tolatzerak orduan, ba, nahi genuen mantendu, ba, berez txapelketak historikoki izan duen babes e, hori guztia ez, hau da leheno txapelketak bat zuen horrelako ba, babes eta e, arraigo bat herrian, non irugundar e, sensibilidade politiko desberdinetako jendeak parte hartzen zuen, eta bueno, guk horreri e, garrantzea manan izan edo guazken batean sare e, ere horretan dabilez, sare herritarra, horretan e, dabil eta bueno ba horretarako ere pues, abiatu genuen ba, dinamika bat eta batetik zen manifesto bat plazaratzea manifesto horrekin mozioa aurkeztu izan irungudalean eh onartua izan du izanak gehiengo nabarmenarekin eta bestetikan ere nahi izan dugu ba, esaten zenuen bezala jende konkretu esanguratsu batengana hurbiltzea euren babesa edo atzikimendua jasotzeko eta bestetikan ere ba, babesle edo laguntzaile sorta bat Lortzea, ba, txapelketan laguntzaile izango zianak, ba, bueno, sariako santzea ari begira, edo bueno, bestelako arloekonomikoa ekonomikoari begira ere laguntza eukitzeko. Arri da gona da, duela hogeita bosturte, hogeita mar e, pentsa ezin e, izango litzakela lako babes e, zabala, e, sustengo zabala, Garaia galdatu ira, ipetu duzulen dola hogeita busturtetzen zegoen zare sozialik eta deus tabernan egin beharra zegoen lazosketa bai ala bai. E, ez dakit, ba, hogeita lau taldeetik gora, ba, izen eman botelarik gazteak ote birentz bat duzue daturik. Edo garai hartako jendea ez dakit forman dagoen, <laughs> horretik e, ba jokatzeko. Egon modera, edo. batu egon modera. Egia, bai. e, ja, esatezun bezala, aurreko garaiko jende batean gombita egin eh, baina, bueno, esan dute... La baina bueno, pasako dira eta garrrez. Eta aia esatezun bezala, pues, gazte asko ere apuntatu dira. De hecho, amasei urtetik horako entzat zabaldu behar izan dugu, porque aseratikan e, lehenbizikoak e, izena ematen, izan duzian, ba, buelta e, hortako jendea, ez? Amaseitik ogei urte bitarteko talde desente hauzkagu. E, gero ere aurrera, osa, dein gehiago daukatenak ere bai, ez? Baina e, gazte asko dago. Eta, bueno, e, taldeak mistoak izateko aukera ere bazegoen, dakizuea talde, talderen bat, edo zenbat talde mixtoak dian? Ba, bai, hori e, asieratik ane esan genuen, edo harri utzi nahi esan genuen, taldeak, ba, bueno, izango ziala, ba, talde hori osatzen zuten partai den e, nahi bezala, ez? Hau da, e, neskak bakarrik, o mutiak bakarrik, o mixtoak. Eta, bueno, ba, egia esan, gehienak... E, Ba bueno, eh, gizonezko Nagusiki gizonesko osatuta baina badaude ba izango ba, horrela eh abote pronto 34 edo mistoak dianak. No, no. Bye. Bye. E, gau guzi, e, amar, amar bitxuzu, ez eta guzi, jokatzetzu ta partidak, eh horrengunetan 10 10 ordu bituzue, ez? dena e, finala eta guzi jokatzeko. E, kasut, ez dakit, ba, jarraipen batemateko asmoarekin sortu duzu, edo eh? berreskuratu duzu eh, ekin mena, ba bueno, bate daki ez da garapen. Hori da, gure aurtengo helburua izan du da, bennipein pues, lehenengo harria jartzea, ez. E, eta bueno, horrekin batera, ba, bueno, nahi izan dugu egin, ba, bueno, behintzat eguneko, egun osoko zerbait, egia daleno gau egiten zela, xatezun bezala, baina gaur bueno, egun garaia kera bezala, hori ez da, ez da egin garria, ez, beha atletik eta bar. E, Egin ziteken, bigarren egun batean, ba, e, txapelketa luzatzea eta hori guztia, baina bueno, lehenengo urtea izanik, ba, erabaki genuen, bensat, sikira eguneko zerbait e, antolatzea. Bueno, eta azken finean, ba, e, sarek e, txapelketa ba, bueno, e, korapilloak askatzeko gunea dela lelopean e, antolatu du, funtxean hori da. Ez? E, futbol txapelketa bat antolatzea, baina ba, sarek egiten duen lana, pixkanaka, pixkanaka, ba, bueno, beste esparruetara ere iristea. Eta azken finean, ba bueno... E, koldo gai batu duena, ez? Denbora aldatu da, denbora pasa da, baina... E, oraindik mantentzen da arazoa, ez da? Bai, hori da, ez? Eta gainera guk... ...ba, bueno, agerpen edo aurkezpenan... ...ba, irakur... Edo, ...bueno, plazaratzen mozio hori, ez? ...bele, etxan honartu zenan... ...ba, hor bertan esaten da, ez? Ba, e, Egoera politikoa nere, pues, azkenek urte hauetan... ...aldaketa batzuk eman diala, ...eta bere horretan... ...ba, bueno... E, Preso, euskal preso politiko edo euskadien eskubideak bermatzeko, ba, bueno, garaia e, badela eta modu horretan izaera politikoa aldatu, ba eskubide urrak eta horiek ber horretan dira utela, ez. Orduan, ba, bueno, e, gu mozio horrekin eskatzen genuen zan, e, gauza minimo bat giza eskubideen baitan dijoan eh doazen ba neurri batzuk, azken batean gaur egungo espetxe politika aldatzea ezinbestekoa dela aipatzen da mozio horretan, eta bide horretan ba, urrats konkretu batzuk aipatzen zian, ez? Ba, dispertsioa dela, e, ba, zigor metaketena afera zela, preso gaixoena afera zela, eta bar, eta bueno, azken batean zala ba, bueno, legedia eta euren eskubideak errespetatzea. Eta gukuzte dugu hori, gaur egun bizi dugu politikoan, dela gauza bat oso simplea eta gehiengo zabal batek e, ba, bueno, onartzen duena. ez, Ba, ba, eta, bueno, ikusi ikusizan mozioan, ba, bueno, hogeita boste ba, sí, ba texetik, ba, te hogeita lau. Hogeita eh? lau, eh. Ba, eta, alderde socialista eh, baiezko histórico, amanez, gañera, gara ya galatu bira, argidago. E, Dau kasuetan meno ba, iaren hogeita batekoa, e, festa giroa izango da. Nagusi, gaina urdani plazan bada giroa, urantzu frontoia aldamenean jende asko espero duzu, eh? <laughs> Jokalari gain, diot? Ba, bai, espero dugu, azken baten esatezun bezelan bertan dago ez, e, urdani plazan, muskun plazan. Eta, bueno, ba, bueno, egur e, aldia baintzaldagun badakago, plaza espero dugu betetzea, giroa gotea, eta nola ez, ba, jende bat ere, pasatzea, partaietaz gain, baxokalari ez gain, jendea pasatzea, frontoitikan ba, ikustera, e, giroa, ikustera partidaren bat, eta, bueno... Ba. Nik ez dut esango antidoping kontrolek egiteko, baina, bueno, iku, igual eh, kontrolen bat, eh, nola, eze momentutan iristen dien txapelketara, egin barkoa, eze... Eh, <gurra> <se, gurra> e, bermatu barko da, eh, guzti hori. <gurra> baina, baina txistorra itzarlitzeko gutxien ez, bai, he, man, e, o, diela batzuei eta bestei, batzuk serioskia hartuko dute, edo seriago beste batzu baino hori beter ez da. Edo en kasuetan e, txapeldunak ez da kit ohores e, gain e, beste zerbait eramango den. Bai neski baditugu sariak, ez? Eta bueno sari ba, e, hauek osatu ditugu ba ditugu laguntzaile hoiekin, ez? Orduan e, eh e, txapeldunak e, bueno, kasuan sari e, ba, bezala ukiko du. E, laukiloko 4 bat eh bat entrekot e, gero pues eh hoy indicanse astugabe baina 6 7/2 botillas, agardo botilla bai eta holako gazta buskadar bat ere, olako bazkaria hondi bat egiteko eta bueno, gero hainbat konsumizio kubata moduan, ba musuko tabernaren batean. Eta bueno, bigarren salikatuarentzako Ere, esmodo horretan, hazia ba, nafari bat, hamar pertsonentzako, gehi gero horrelako beste ardo edokaba kaba batzuk ere baitu guztien artean banatzeko, gero hainbat pizzeritako pizzak irugarren eta logarren postuetarako, eta horretaz gain ere, ba bueno, e, ingo ditugu nolabait rifa batzuen biti artez, ba zozketatu parteide guztien artean, eta bueno, bertaratzen diren guztien artean, ba rifak erosten baituzte, baitugulako... ba... Zortzi bat e, afari bi pertsonentzako Bairungo Bajatetxe ospetsu eta Sonatu aitako batzutan, ez? No? Ba, denetarik denetarik Ongi, eh, Txapeldunak edo finalista Partido jokatuko bituzte Egun horretan pritipiz, badira, badira bai. partida, Egun osoa Futbolean bai, Sari badira. azken batean da eh, Ospatu ez duten Sato Tomas eguna Aurrengo gunean behar badan Baina batzatuko dagoa berrezkulatzeko Harri eta garbi Ongi da. Ba, gogoratuko dugu, esan bezala, asteleenean sozketa kanporakete sozketa hori egiten mozutela, e, Aranazarra taberren izango da bai. Atxaldeko 7etan ostutela, horren bai. berri emango dugu eta e, izen emateko aukera badela, baina erresban. Hori da, bai. Eh bueno, gogoneko genuke, ba danak parte hartzea, e, baina bueno, azkenan aurtengoe edizioan horrela beharko du izan eta ba bueno, eskertze ditugu Ba, izenean manduten guztiak, naiz eta batzuko aien erreserban egon, horrelako ba, bueno, bat e, ere jarriutelako gugan, eta bueno, senditzen dugu akampuan gelituko dien oien gatik, baina bueno, espero dugu lehenengo edizioa gu izatea, eta hurrengo gehiago egotea, eta denek parte hartu bali izatea. Bueno, ba, primeran, e, deialdia zertutena azten da, ba, bueno, e, jendea bertaratzeko, eta badakigu goiz-goizetik, ba, bueno, urtani bian pla, plazan egongo diela, baina bueno, egongo da jendeare, zuzenean horretara jungo dela. Bai, lemiziko partidoa, eh goizeko 9 izango da eta hortika gaberatuta ba bueno, urrengo partidoa e, eh BHak eta 25 urrengo 10ak 10 argutzi monorduan bueno, planada Josne tangosaldu partidoa keikusi eta, eta beitarrean ba bueno partido batenta bestean tartean ba bueno historada oguitabos miniatura partida hori berri bat Ba, momentuz horrekin eratuko gara, e, bukatzeko odei, e, ikonbidatu guztiari, kantu bat eskatzen diegu, e, ba, entzuteko, e, ba, elkarazketa bukaeran, ez dakit zer, ba, proposatzen duzu, zergatik. Bueno, ba, lehonoipatio zute eta, bueno, pues, e, klasiko eta klasikoetara, klasiko badanez ere Santo Tomas Pugito Txapelketa, ba, bueno, e, presoen aferarekin, ba, beste klasiko bat, kanta, bezala ez, ertzainaken bosteunda iruro gaita lau, kanta. Hortxe, bueno, ba, entzungu dugu, ertzainak egen bostu da iurro italau kanta, bita erdean, ba, esatea, mi esker, gurean izetagatik, eta, bueno, ea, azte leheneko zosketa noladoan, nola eta hori or, ere komunikatuko dugu, no eski? Horri da, mi esker Bai, mi esker dugu dugu. Zalontxak. aio. ize Baina hori norularlartarazi Etxean zait bakarrik denari Bostehun eta hiruro eta lau taupa da gego dure biozian. Basaten genuena, koldo, azken urtetako Santo Tomas egun divertigarriana izango dugu. Txistorra, zagardoa, txakolina, humoriona eta Santo Tomas futbito txapelketa. No, ba, bai, ba, ba, oitabatean kalera irtetzeko motiborik ezba genuen, horrein gehiago. Hori bai, guztia geisteko, eh? izarritzeko, eh? ba, aukera, eta gainera eh? bero, beti ere elkartasunez, eh? ba, jokatzeko aukera, eta nabarmendu du gainera ba, ekimen honek jasoduen babes zabala, no, eh, zabala. idunen hori garrantzitsua. Baiudaletxean eta bai, baita bai. babesleen kontuekin bai. babesle asko dituzte entzun dugu bezala. Bai, ongi da. Hori e, hogeita baten izango da baina, ahi e, justu gabonen karietara badira deialdi handana bat ere eta bestelako itzordu batzuk, ez? Ba, bai, hala da. E, larun batean bertan gabonentako krosa izango dugu irunen, bostak laurden gutxiagoetan, ba, bost kilomet Lasterketa izango da Horatuko duzuenez, ba, bueno, bidazo atletiko Taldeak eh, antolatu Duena, baita ere Txikientzako mm -hmm. eh, ba, Gabonetako krosa egongo da Eta, bueno... Eh, izan emateak ezagutu ditugu eta ba, partai deandana dira. Ba, ba, momentuz, esan bezala e, prezio merkeak jarri zituzten epe bat arte nik hori ongi progestua izan dela urten, baina ez dakita aurrek urtetako marka zein izan den, baina txikien kasuan bederen bosteunda hogeita lau aurrek izan eman buteia dagoeneko, hori marka marka, da, marka da, bai. Eta elduen artean bosteunda bi eh, ba, dira, ba, parte hartuko butena, gorein dikera esan bezala izan emateko aukera, ba ba. Bero, horta azkarrena interneten kirolprobak.com, bai. eh sartu eta izen emateko ah, azkarri bilise nahiko eran dutza. Eh? Bai, bai, eta garestiago ja, <laughs> garestiago, garestiago ori, bai. eta edo eh, zen kasuetan hortserago aukera eta eh, bada izen emateko bestela beste aukera bat ere korri urtea. Da, eh? Ba, onda bukatzen. Berandu badabiltzen horientzat, ba bueno, ba aukera eta eh e, abenduaren 31ean onda arriben ospatuko den sar silvestrean parte hartzeko beti ere daki, eh, ba, bueno, badakigu eh, ekimen solidario batekin ba, uh -huh. Doala, San Silvestrea uh -huh. eta, esan duten bezalako đo, ba ja da, eh, kirolporo baken, probaken aukera, uh -huh. bueno, izan emateko aukera dago eta ba ezagutu ditugu datu batzuk eta momentuz ba 520 izan emateko du. dute, ba esan bezal urtexar egun hortan, eh ba, korritzeko asmoa, ondarrian gainera gaurtuko dugu 6 kilometroko lastraketa bela egin Eta eh aurtengoa oker ez dana, izan, sa, da naiz 10garren da gainera. Baia da urte gutxitan ba, nabarmen egin izan duela gora, e, ba, parte hartzeak, baina beno ba momentu bezala e, falta delarik ere, e, ba hiru aste, oraindik ba 520, e, ba, e, eh, izen emate konfirmatuak. Horria da bai. Ba, San Silvestre baino iruegun lehenago, aurreko astean gorka arretxe squash jokalaria eta lurralaik klubaren ba, sortzailea. Aipatu zigun e, abenduaren hogeita sortzian squash txapelketa antolatuko duela hartalekun. Eta bueno, e, ba, edo zein apuntatu daitekela squash txapelketa horretarako. Uh -huh. Beraz, ba, bueno, korrigalari entzat eta baita e, squash jokalari entzatere e, txapelketak izango ditugu gabonetan. Eskuax jo galaria, jo jokalari eta bueno, ba, eskuaxean leen aldian sartu nahi duena, ba bueno, aukera politada ere e, berotzeko. Mogida. No, ba, ez dakite itzordu dugun hola ipatzeko. Bueno, a, datorren asteari begira gogoratu behar dugu, ba, ba Uranzu frontoian, Aspe Asperen hmm, chapelqueta ba. jasoko duela, orduan e, sarrerak online aurkitu daitezke gogoratu ezagun bi, € geta jokatuko direla urantzu frontoean. Arteaga bigarrena eta urreta bizkaia bigarrena zabala eta ruizen aurka eta, bueno, ba, espero den edo neurk garrantzitsuena. Ola izola bigarrena eta urrutiko etxea, hau e, ikusi beharko dugu ea iristen den, azken egunetan minertuta baitago, mm. arri zabalagak e, ordezkatzen du ba, jok, e, pilotari bizkaitarra eta, ba, bueno, aurrean jaka eta zabaleta izango dute. esandakoa dakoa hogeita bosteuro eta hogeita marreuro bitartean daude sarrerak eta asperen weborrian e, lo ordaiteske. Ongi momentu ez itzordu hoiekin geratzen gara. Eta Mendizalentzako ere, uğoratu irungo mendizaleak elkarteak, mendiaren hastea, eh, ospatzen duela, aste hontan zehar, bueno, asteren az geroztik badira, eh, itzordua, baina egunero Palmera Monterogunean Arratxaldeko Zazpiterdietan projekzio bat eh, proposatzen dutela. nabarmendu gaur eh, bertan eh, okerrez banaiz, bai, eh, gaurkoan, eh, El Sendero de los Apalatxe, sizzeneko dokumentala, pro, proposatuko dute, eta bihar eh, Zazpiterdietan, Palmera Monterogunean ere, eh, Nepalera eh, txerrindan, egindako, bueno, aventura baten berri. Emango dute, kaso honetan Joseba Arrizubieta eta Raul Díaz Estebanek, eh? Ba, egindako aventura, horren berri emango dute. Da, beno, un. ba, kirola eginez, baina, beno, ba, eh? Eba, ikusi, bai, ikustekaukera badela, irungo mendizaleken mendiaren, asteari esker. Hau, sandau. No? Eta egotzen kasuetan xabi, gogoratuko dugu, Astelenean beti bezalaxe, Asteluruko emaitzak bilduko bitugula, behatziak laur den gutxi, ogi gutxi aldera, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den baia boliden. Ea, ea, ea, baina esan dakoa, semifinala nahiko, bueno, aleriorik goxoena, tokatu zaio beraz, ikusiko da, ea, Bartzelona, aurrek da, Bartzelonaren orka jokatuko dutela, ea, aurreko urtean beintzat, aurreko urtekoa lortze duten, Eta bai. gero ya, pues bueno Eta maia hona matzuten final horretan ere eh? Beraz ikusiko Ba, bihidazoaren eh, azken puntu horrekin Bukatzen dugu Xavi bai. e, Esa mezarra, eh, duen astean gehiago Aste lenean lehenik eta ben ja Emaitzak eh, biltzeko Hori da, or, ondo izan, Hori izan unta